Підсудний, кинувся до будки кликати, як я вам переказала. Потім поспішив звідти, і я слідом. Оглянулась, видно було, побродяга і мара теж підступали до тягарівки, коли стрілянина притихла. Це все. Хіба он що? Думаю, музиканта вкручено сюди чиїмись руками, аби відвести на нього чорний слід. Я скінчила. Обвинувач розвихрився в рукатий костерник. Ваша честь. Відсвідка законопереступна вигадка, прямотою підставно про змову клепарда Чойса й берчинала з бандою банкових грабіжників при допоміжних злочинцях і також про їх взаємовбивство. Я розповіла, як бачила, що ні за тим не знаю. Паладюк тихо порадів засміливу скрипаччину річ, хоч бачачи, як спохмуріли присяжні, чомусь блискотіли очима при доказах проти нього але пригасали, колись за нього. Сам він сидів, ніби придерев'янівши на місці. Зрідка відповідав півшепотом оборонцеві або голосно на виклик. Відповідав короткослівно і знов прикипав біля столика. Стежив малоуважно і несосереджено рухи оборонця і обвинувача. Обидва вільно ходили перед суддею, присяжними свідками, ніби доме на веранді. Вражає зовсім нежданий склад рисок на обличчі судді в ледь помітному виразі якоїсь дитячої непорадності, що скоро, однак, розтанув, замінюючися на звичний вигляд замкнутої роздумливості. Жодної надії для Олега. І він сприйняв судовий розбір не як попередній для вироку, а навпаки, як обрядові справи після готового присуду на смерть. Так повинно статися. Не відклонимо через дію страшних пружин, що з них найлютішу сам спустив. Собі на побиття, а друга кинулася з помсти за втечу від драконності. А таке приємно було чути говірку оборонця, хто дармосилився закрити прорвану греблю вічною заслонкою. Ваша честь оскаржую точну розповідь очевидці про побачені події, Проголошено злочинною. Суддя відклонено, то ж вам нагода. Беру її. З розповіді видно, ми всі в трагічно-повелковому напрямі розслідів. Свідчення скрипачки кладуть канву для доосновного перегляду. Стоїмо перед жахливою небезпекою судової помилки. Тривога про неї велетенським дзвоном проривається крізь картину, що постала тепер перед нами. «Даремний настрах, ваша честь!» – прокричав обвинувач. «Жодного доказу для міражу, наведеного скрипачкою. Навпаки, всі докази проти. Я спитаю свідчицю, скажіть правду» чи ви пили дещо з спиртного, коли сіли відпочити в закутку? Пила. А вам що? Назвіть сорт. Віскі? Ні. Бренді. Торішон Брадзерс. Багато? Трохи. Ковтків з три від пляшечки. Ваша честь, вияснена загадку. Від трьох ковтків, себто в житку рівного, кільком чаркам, навіть здоровому мужчині намаряться фантазмагорійні видива. «Тут джерело недостовірності, згідно з законами, ваша честь!» «Суддя, свідкові зійти і звільнитись. «Що ж, я вернусь додому, а скажу, випила, то видніше бачила, що робилось!» «Ми позбулися катастрофічної небезпеки», прозвенів виголосом обвинувач. «Могли зблудити в галюцинацію недоказовості, як в сноходство!» «Суддя, так, було неймовірно і неможливо тепер, ваш свідок, Таїса Керсаль, Відбувши звичай і сівши після скрипачки в крісло, трохи опустила голову. Ви бачили кров на рукаві підсудного? Що зробив він? Спитав обвинувач. Вишукано, мов з квітковою чемністю в вимові. Бачила і вказала йому. Спалив. Чи пояснював, звідки кров і що в коробі? Ні, хоч я питала настирливо, до поганості. Казали про свою підозру в злочині, то що він? Відповів дивно. Я була обурена і зробила велику дурницю, обвинуватила безвинного, як ви зробили. Особисті пересуди зайві, я питаю про дійсні речі. Він натякав на злочинний зв'язок? Сказав про неосяжну вартість спаленого, без переступу. Чи пробували перешкодити спаленню скривавленого рукава і речей з короба? І як відгукнувся? Заборонив з болючою тривогою.